Šest je travnje 1979. godine. Skupina ljudi napala je francusku nuklearnu centralu u mjestu Le seigne surmer koje se nalazi blizu Tulona. Napadači su ušli u velika skladišta centrale, gdje se gradila jezgra nuklearnog reaktora na jesgruju izgradnji postavljen je eksploziv koji je eksplodirao kada su napadači već bili na sigurnoj udaljenosti. Kasnije odgovornost za taj napad preuzela do tada nepoznata organizacija Francuska ekološka skupina. Napad je opravdan uobičajenom zabrinutošću za okoliš. Francuska sigurnosna služba DST brzo je odbacila mogućnost da su centralu napali radikalni ekolozi. Uostalom, veliki broj ljudi znao je da je ta jezgara reaktora samo jedan od dijelova nuklearne opreme koje su francuske tvrtke trebale isporučiti Republici Irak. I nije bila tajna da je država Izrael pokušala svim javnim i tajnim diplomatskim kanalima uvjeriti Republiku Francusku da ne proda nuklearnu opremu Iraku. Francuska nije odustala od tog unosnog posla. Izrael je nastavio vjeravanje drugim sredstvima. Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi pišu. Drugi pokušaj da se Francuzi odgovore od pruženja pomoći i da se Iračani spriječe u daljem razvoju svog nuklearnog programa dogodio se u lipnju 1980. Doktora Jaju Al-Meshada, metalurga rođenog u Egiptu i člana Iračkog atomskog povjerenstva, koji bi u Parizu, kako bi sklopio završne sporazume s Francuzima oko transporta nuklearnog goriva u Bagdad, ubio je u hotelskoj sobi nepoznati napadač. Tijelo je 14. lipnja pronašla sobarica. Doktor je više puta izboden nožem. Pretraga sobe pokazala je da pljačka nije bila motiv ubojstva. Ubojstvo je mnoge podsjetilo na terorističke napade protiv njemačkih znanstvenika, koji su u ranim 1960. radili na Naserovom raketnom programu. Prostitutka koja se s doktorom susrela na dan njegovog ubojstva saslušana je 1. srpnja od DST-a. 11 dana kasnije ubijena je u prometnoj nesreći. Na nju je naletio automobil. Ubojica nije otkriven. Ali Francuska nije odustala od posla. Sredinom 1970. Francuska se počela približavati raku taj zemlja željela izgraditi modernu tehnološku infrastrukturu i žudila je za novim oružjem. I imala je novaca zaplatiti cijenu na oružavanje i napretka. Francuska je pak imala tvrtke koje su proizvodile ono što je Irak trebao. Godine 1974. u posjeti Iraku došao je francuski ministar vanjskih poslova Michel Jobert obećao je punu francusku pomoć i u zdravici iračkim domaćinima rekao. Sretan sam što će vaša velika zemlja sada imati sredstva koje će joj pomoći u ponovnom uspostavljanju nekadašnje slave. Sljedeće, 1975. u posjeti Iraku došao je francuski premier Jacques Chirac. Irak je tražio da mu se proda reaktor koji je koristila Francuska za naoružavanje svojih nuklearnih bojevih glava. Francuska je taj zahtjev odbila, ali je pristala izgraditi istraživački reaktor snage 40 MW i potrebne istraživačke laboratorije. Francuska je Iraku isporučila je oko 14 kg 93% urana 235. I tako su francuske tvrtke sklopile sjajen posao. Taj tip reaktora francuzi su zvali Oziris, prema egipatskom bogu. Kako je reaktor trebao biti u Iraku, stapanjem imena reaktora i lokacije reaktor je dobio ime Ozirak. Iračani su reaktor nazvali Tamuz prema mjesecu u arapskom kalendaru kada je Baat partija došla na vlast. Reaktor se gradio u mjestu Altuvejtha, sjeverno od Bagdada. Irak i Izrael formalno su u stanju rata od 1948 godine od prvog izraelsko arapskog rata jedino je irak nakon završetka tog rata odbio potpisati primirje s državom izrael irak je redovito slao svoju vojsku u ratove s izraelom zadnje je to put bilo u jom kipurskom ratu kada su iračke oklopne brigade došle u pomoć sirijskoj vojsci irak je otvoreno pomagao većinu terorističkih skupina koje je napadala izrael i sada je Irak, u kojemu je 1979. na vlast došao Saddam Hussein, išao prema nuklearnom oružju. Black i Morris u izraelskim tajnim ratovima pišu. Izraelske vođe, pretvođene premijerom Menahemom Beginom, vjerovali su da je nuklearni program koji je pokrenuo Saddam Hussein namijenjen proizvodnji nuklearnih bombi i da su ta oružja, usprkos ratu s Khomeinijom Iranom, namijenjena prije svega za napad na izrael Begin i većina njegovih ministara govorila su da je riječ o drugom holokaustu. Icak Hofi, šef mosada i šlomo gaziti, šef amana vojne obavještene službe, bili su sigurni da je irački nuklearni program pokrenut isključivo za proizvodnju bombi, ali protivili su se napadu na reaktor smatrali su da bi cijena bila prevelika. Saveznici predvođeni sjedinim europskim državama kaznili bi Izrael za taj napad. Arapski svijet bi se ujedinio. Jehošua Segui, Gazitov nasljednik, govorio je o mogućnosti uspostave antiizraelskog istočnog fronta, to jest da bi se nakon napada na reaktor ponovo ujedinili Irak, Sirija i Jordan. Napadu su se protivili neki ministri i dobar dio visokih časnika izraelskih obrambenih snaga. I tako je Izrael počeo s diplomatskim pritiscima. U isto vrijeme, Mosad je na druge načine vršio svoj pritisak. Ali irački nuklearni program se nastavljao. Izraelska vlada odlučila se za napad. 10. studenog 1980. zapovjednik Izraelskog ratnog zrakoplovstva general David Ivri predstavio je glavnom stožeru plan napada. 15. ožujka 1981. glavni odobrio je plan. 7. lipnja 1981. godine u 15.55 minuta prvi od 14 zrakoplova Izraelskog ratnog zrakoplovstva uzletio je spiste zrakoplovne baze Ecion na jugu izraela Piloti su napamet poznavali cilj, izrađeni model nuklearnog reaktora. Točne podatke o reaktoru pribavili su agenti Mosada od francuskih italijanskih stručnjaka koji su radili u Iraku. Prije poljetanja pilote posebno izabrane za taj napad posjetio je i načelnik Izraelskog glavnog stožera general Rafael Eitan i kratko im rekao, ili će napad uspjeti, ili ćemo mi biti potpuno uništeni. Black Morris pišu. 7. lipnja u 17.34 skupina od osam lovaca bombardera tipa F-16 kojima su zaštitu pružali šest lovaca tipa F-15 doletjela je do iračkog nuklearnog reaktora u Al-Tuvejti smještenog sjeverno od Bagdada i bombardirala ga dok nije pretvoren u ruševinu. Vrijeme određeno za napad, kako je to kasnije rekao šef Amana Jehošua Sagui, pomno je odabrano. Rad u reaktoru, koji je bio pred svojim završetkom, prestao je prije sat vremena. Kiruški precizan udar, u kojemu je poginuo jedan francuski tehničar, a poginulo je i ranjeno još devet iračana, bio je rezultat mjeseci izraelskog planiranja. Reaktor u Al-280 trebao je postati vruć umetanjem uranskih šipki u jezgru, u srpnju ili rujnu. Nakon toga napad bi izazvao nuklearno zagađenje oko Bagdada u kojemu bi stradao velik broj stanovnika Iračkog glavnog grada. Napad je trajao minutu i 20 sekundi. Prvi zrakoplov tipa F-16 otvorio je rupu u betonskoj kupoli koja je štitila reaktor. Ostali su zrakoplovi kroz tu rupu ubacivali bombe od jedne tone. Radioaktivnog zagađenja nije bilo. Reaktor je bio uništen. Irački nuklearni program znatno je uspored. Sjedine američke države javno su osudile napad, ali predsjednik Ronald Reagan i njegov državni tajnik Alexander Haig bili su i tekako zadovoljni izraelskom akcijom. Francuzi su prestali opskrbljivati Irak nuklearnom tehnologijom. Arabski svijet žestoko koje je osudio napad, ali odmazde nije bilo. Ujedinjeni narodi također su osudili napad. Danas, desetljećima nakon tog spektakularnog napada, on postaje i aktualan. Broj nuklearnih sila postaje sve veći, mnogi još žele ući u to društvo. Izraelski presedan iz 1981. nekima se čini kao primamljivo rješenje za reguliranje broja nuklearnih sila. Govori profesor dr. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti. To je jedan presedan koji je naravno danas sve više i više spominjan na ime u odnosu na Iran. Sve više se govori o mogućnosti da se provede jedna takva akcija. Čak što više imate i u slučaju Narodne demokratske republike Koreje također nekih scenarija koji kažu da bi trebalo izvesti jedan takav preventivni napad. Dakle, preventivni napadi, međutim, ovoga trenutka mislim da je, govoreći o toj vrsti napada, možda malo kasno s obzirom da ako je stvarno, bar u slučaju Narodne demokratske republike Koreje, to je apsolutno točno, taj program toliko razvijen da bi naravno jedan udarac, a postrojenja se nalaze 50-60 km od crte granične, da bi zapravo imao katastrofalne posljedice ne samo za Sjevernu Koreju nego i za Južnu Koreju, pa ako hoćete čak možda i za dio američke vojske stacionirane tamo. Dakle, samim tim se odmiče mogućnost jednog takvog kirurškoga reza u Iranu je također upitno da li bi se već to moglo učiniti jer napad koji je Izrael izveo bio je u jednoj znatno nižoj fazi dakle niste imali već tako razvijena ta oružja niste imali opasnosti od zračenja u krajnjoj liniji. i to je ono što danas vjerojatno se i kako uzima u obzir jer je pitanje da li bi netko bio spreman baš riskirati takve štete koje naravno bi imale i kako ne samo ljudske posljedice nego i političke i naravno mogle bi izazvati plamen u čitavoj regiji mnogo veći nego što je on sada. Godine 1980. na izborima za američkog predsjednika, demokrata Jimmy'a Cartera pobijedio republikanac Ronald Wilson Reagan. U kampanji često je postavljao pitanje je li vam bolje nego prije četiri godine. Većina birača odgovorila je da im nije bolje. Reagan im je obećao ekonomski rast, smanjenje poreza, smanjenje savezne vlade i povratak američkog samopouzdanja. U vanjskoj politici Reagan se također drastično razlikovao od Jimmy'a Cartera. Smatrao je da su Sjedinjene američke države vojno slabe i da više ne uživaju ugled u svijetu. Kako bi im vratio moć i ugled, Reagan je pokrenuo jedan od najvećih programa na u 20. stoljeću. Uz to, Reagan je prema Sovjetskom savezu zauzeo agresivan pristup. Smatrao je nužnim zaustaviti širenje komunizma. Doduše, u tajnosti su se počeli pripremati pregovori dviju supersila u ograničavanju projektila malog i srednjeg dometa. Oni su i počeli 30. studenog 1981. u Ženevi. Ali pregovori nisu donili nikakav uspjeh. U prosincu generala Vojća Heruzelski zavio je u poljskoj izvanredno stanje i zabranio je nezavisni sindikat solidarnost. Američki predsjednici sustarili su se i prije sa sovjetskim intervencijama u istočnoj i srednjoj Europi Mađarska 56. i Čehoslovačka 68. I većere američke reakcije tada nije bilo. Ali Reagan nije krenuo tim putem. Za njega su zemlje Istočne i Srednje Europe bile porobljene zemlje, a Sovjetski savez bio je zlocarstvo, u govoru pred britanskim parlamentom Regan izjavio. Nazvati utrku u naoružanju velikim nesporazumom znači ignorirati povijesne činjenice i agresivne impulse carstva zla i ukloniti se borbi između pravog i krivog, između dobra i zla. Budimo svjesni da dok propovijedaju o nadmoći države i objavlju svemoć države nad pojedincem i predviđaju svoje nadolazeće gospodstvo nad svim narodima na zemlji, oni su žarište zla u modernom svijetu. Nakon uvođenja izvanrednog stanja u Poljskoj, Reagan je zabranio letove aeroflota u Sjedinjene Američke države. Zatvorio je Sovjetske trgovinske urede, zabranio izvoz američke kompjuterske i druge visoko tehnološke opreme i materijala u Sovjetski savez. Obustavio je izvoz američkog žita koje je hranilo Sovjetski savez postavio oštra ograničenja za uplovljavanje sovjetskih trgovačkih brodova u Američke luke. Ako nepunih godinu dana u Bijeloj kući, Regan je pokazao da će voditi najoštriju politiku prema Sovjetskom savezu. Godine 1983. U obraćanju naciji, predsjednik Regan najavio je novi obrambeni program, stratešku obrambenu inicijativu, koja će duboko podijeliti Ameriku i svijet. Dopustite mi da podijelim s vama viziju budućnosti koja budi nadu. Mi moramo pokrenuti program koji će spriječiti iznenadni sovjetski napad i maknuti strašne prijetnje sovjetskih projektila. Moramo se okrenuti prema tehnologiji koja je omogućila naš industrijski razvoj i koja nam daje kvalitetu života u kojoj uživamo. Što bi bilo kada bi slobodni ljudi živjeli u sigurnosti znajući da njihova zaštita ne leži u masovnoj američkoj nuklearnoj odmazdi, već u našoj sposobnosti da presretnemo i uništimo neprijateljske projektile dok se još u zraku prije nego što udare na naš teritorij ili teritorij naših saveznika. Reagan je prije svega naslijedio jedno stanje američke potištenosti i gubitaka na raznim stranama sovjetskog prodora koji se još više potencirao u to doba snimani su filmovi koji su pokazali projekciju dolaska Sovjeta zajedno sa Kubancima, napad na Sjedinameričke države. Sve zajedno je to trebalo pokazati da je Amerika gotovo pred nekom vrsti kolapsa. Reagan je to fantastično iskoristio. I njegov vojni program otišao je u enormne visine. Vojna proizvodnja počinje u Kaliforniji, posebno se to osjeća, razvija se vojna, industrija, industrija, podmornica, industrija, raketa dalje Dolazi se do neutronske bombe koja bi trebala biti neko novo čudo koja samo ubiva, samo pod navodnike, ljude ostavlja materijalna dobra netaknutima, dakle ono što je bilo odmah rečeno kapitalistička bomba. S druge strane najavljuje se i mogućnost izgradnje svemirskog štita i možda moramo reći da je upravo taj svemirski štit na stanovit način bio nešto što je posebno zaplašilo sovjete. Naime, kod proizvodnje i atomskih bombi, i hidrogenskih bombi, i kasnije raketa, Sovjetski savez je bio ušao u jednu produkciju koja je bila masovna. Tu već i nije bilo nekih posebnih potreba za dodatnim, jako velikim troškovima, Međutim, najava ovoga svemirskog štita, svemirske obrambene inicijative koja je trebala značiti da se ide u jednu potpuno novu tehnologiju, da će se rakete hvatati u letu i da će se uništavati u letu što bi recimo trebalo značiti da ona zemlja koja prva napravi taj štit ona postaje toliko samostalna, toliko nezavisna i toliko sigurna u odnosu na druge, da će biti u stanju eliminirati sve te rakete. Njoj tada ostaje mogućnost zadavanja udarca onoga trenutka kada ona to zaželi. Tegana je na program strateške obrambene inicijative nagovorio Edward Teller, fizičar i tvorac hidrogenske bombe. Teller je bio mađarski židov koji je zbog nacista morao pobići iz Europe. Teller je zajedno s Leo Zilarom i Eugenom Wignerom zaslužan za pisanje tzv. Einsteinovog pisma koje je poslano predsjedniku Rooseveltu i koje je pokrenulo američki nuklearni program. Teller je bio uvjereni antinacist ali i antikomunist. Dok se većina njegovih kolega zalagala za nuklearno razoružanje, on je tvrdio da je nuklearno oružje jedino sredstvo koje može zaustaviti širenje totalitarne vladavine Sovjetskog saveza. U Reganu Teller je našao pažljivog slušatelja. Regan je pokrenuo stratešku obramenu inicijativu poznatu i pod nazivom Rad Zijezda. I ta inicijativa izazvala izazvalo uznemirenost kod sovjetskog bodstva. Henry Kissinger u knjizi Diplomacija piše. Te zadnje riječi nemoćno i zastarjelo vjerojatno su jezovito odjeknule u Kremlju. Sovjetski nuklearni arsenal bio je kamen temeljac statusa supersile Sovjetskog saveza. Tijekom gotovo 20-godišnjeg brežnjevljeva vođenja zemlje, glavni cilj sovjetske politike bio je postizanje strateškog pariteta. Sada je Reagan jednim potezom želio poništiti sve što je Sovjetski savez postigao, dovodeći tu zemlju do bankrota. Ako bi se ostvarila Reganova tvrdnja, da je moguća 100% obrana, američka strateška nadmoć postala bi stvarnost. Tada bi uspio i američki prvi udar, jer bi se sustav obrane mogao nositi s malim brojem sovjetskih projektila, koji bi preživjeli taj napad. U najmanju ruku, Reganova objava početka strateške obrambene inicijative dala je do znanja sovjetskom vodstvu da će utrka u naoružanju koju su oni tako neoprezno počeli u 1960. ili potrošiti sva njihova sredstva, ili će dovesti do američkog strateškog proboja. REGAN je krenio u tu utakmicu, on je kasnije tvrdio osobno da su to namjerno učinili kako bi uvukli Sovijete utakmicu i da im zapravo pokažu s jedne strane da će to biti strahovito skupo, što ih je naravno odmah trebalo obeshrabriti i s druge strane da im pokažu da ako Amerika to ostvari pred Sovjetima, da će imati toliku prednost da, da čitavo nuklearno oružje kako je to Reagan volio govoriti na sovjetskoj strani postaje beznačajno jer ako ga vi ne možete ispaliti na Ameriku, ako ga tim senzorima hvataju rakete, proturakete američke onda je dovoljno jasno da zapravo nemate više ravnoteže snaga da se radi o jednoj zemlji koja je riješila pitanje svoje obrane, ova druga može pokušavati na neke načine da eventualno nešto učini. Prema tome, tu je Regan, da tako kažemo, unio početak promjena. Prije svega u Sovjetskom savezu dolazi do Gorbačova. Gorbačov se pojavljuje kao osoba koja nastoj koja pokušava stvari na neki način povezati, koji odmah vidi da bi ovaj veliki svemirski program bio strahovito skup, neefikasan. Gorbačov nastupa odmah sa svojim protuprijedlogom opće i potpuno nuklearno razoružanje, koje naravno ne nailazi na gotovo nikakav odjek, što više Margaret Thatcher koja je bila u vrlo dobrim odnosima sa Gorbačovim koji se on jako svidio rekla je odmah kaže to je najgluplja stvar koju su u životu čula dakle nema više mogućnosti da se to oružje uništi da se zaustavi dakle opće i potpuno nuklearno razoružanje je jedna propagandna parola Amerika ide dalje i upravo u tom sada novom kao što ste vi rekli Financijskome udaru sa tom velikom potrošnjom koja će praktički biti postavljena tako da se može dobivati sredstava onoliko koliko se smatre da je potrebno. Amerika ide naprijed, Sovjetski savez se počinje suočavati sa svojim problemima, sa onom visokom cijenom djelovanja u obliku supersile... U dok je Reagan bio u bijeloj kući, sovjetsko vodstvo bilo je sve starije i sve bezidejnije. Sustav je stagnirao, korupcija se širila, a najveća zemlja svijeta nije mogla samu sebe prehraniti. Bolesnog Leonida Iljiča Brežnjeva, koji će kasnije postati simbol sovjetske stagnacije, godine 1983. zamijenio je na čelu partije i države Juri Vladimirović Andropov, dugovodišnji šef KGB-a, Komiteta državne sigurnosti. 15 godina Andropov bio na čelu KGBa, na čelu Sovjetskog saveza provešće 15 mjeseci. Andropova su ili poštovali ili su ga se bojali. I on je dobro znao kakvom je stanju njegova zemlja, ali nije napravio puno. U kolovozu 83. Andropov se razbolio i više se nije pojavljivao u javnosti. Zadnje mjesece zemlju vodio iz bolesničke postalje, njega je zamijenio Konstantin Ustinović černjenko. Od svih ljudi koji su vladali Sovjetskim savezom, on je bio najmanje sposoban. Ruski povisničar Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. Budućnost za njega nije bila izazov, jer on je u cijelosti bio čovjek prošlosti. Svu svoju energiju, skroman intelekt i ograničenu maštu potrošio je u stvaranju birokratske karijere. Do trenutka, kada se uspio, protiv svake logike i vjerojatnosti, popeti do vrha vlasti, u njemu nije ostalo nimalo snage, kako duhovne, tako i tjelesne. On je bio simbol sustava koji je uludo proigrao svoju budućnost. Černjenko se mukotrpno vukao, na trenutke praktično i puzeo uz hierarhijske ljestve Leninove partije. Na kraju, kad mu je bilo 72, bolno je sjeo na mjesto generalnog tajnika. Bio je najstariji od njih, tajnovit, oprezan, intelektualno osrednji i mucao je i nerezumljivo govorio. Njegov uspon, prema moći, konačno je došao kraju. U velječi 1984. Černjenko je postao generalni tajnik Komunističke partije Sovjetskog saveza Ubrzo je završio u bolnici i rijetko se pojavljivao u javnosti. Umro je desetog ožujka 1985. Za njegovog nasljednika izabran je mihail Sergejević Gorbačov. Pojavila se nada da će taj mladi sovjetski funkcionar, bio je tada najmlađi član politbiroa reformirati sustav. Na kraju propove ne samo sustav, već je taj nestanak druge velike supersile unio je dozu straha u to što će biti sa nuklearnim oružjem. Treba reći najprije to da nitko nije očekivao da bi taj Sovjetski savez mogao nestati. Ja ću ovdje spomenuti Zbignjeva Bžežinskoga koji je čitav svoj život posvetio bio proučavanju Sovjetskog saveza od svoga doktorata do svoga političkoga djelovanja u Karterovoj administraciji kao savjetnik i tako dalje. Negdje u tim godinama, 93. i 94. Na jednoj večeri, kad smo sjedili i razgovarali o tome, onda je on rekao kaže, slušaj nitko od nas nije mogao predvidjeti da će Sovjetski savez, nestati Sovjetski savez je bio nešto kao ocean, zrak, nebo, zemlja, jedna takva čvrsta kategorija, ogromna, mi smo naravno pokušavali malo taj Sovjetski savez pikati u Afganistanu, ovdje, ondje, oni su nešto nas i tako dalje. I uglavnom to su te bile hladno-ratovske situacije, međutim nikome nije bilo na pameti da bi se to moglo urušiti i to na jedan takav način. Prima tome taj jedan šok, iznenedženje, neočekivanost da će se sve to tako raspasti i razletiti. I naravno onda isto tako i ona druga pomisao, a što će biti sa tim nuklearnim oružjem, sa tih recimo pedesetak nuklearnih centrala koje Sovjetski savez je posjedovao, sa tisućama i tisućama raketa. Dakle to je bilo nešto što je odmah navodilo na pomisao da bi jedna nekontrolirana situacija u Sovjetskom savezu kasnije u Rusiji, mogla dovesti do toga da krene prodaja, dakle da se počne prodavati nekim drugim zemljama. Godine 1991. pet mjeseci prije raspada Sovjetskog saveza američki predsjednik George Bush Stari i sovjetski vođe Mehal Gorbačov potpisali su Start 1 sporazum kojim su završeni razgovori o redukciji strateškog naoružanja. Bio to treći dogovor super sila o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja. Prvi Salt 1 potpisali su Richard Nixon i Leonid Brežnjev. On je stupio na snaku. Drugi, SALT-2, potpisali su Jimmy Carter i Leonid Brežnjev. Sporazum nije ratificiran u Američkom kongresu zbog sovjetske invazije na Afganistanu. Nakon starta 1, George Bush, stariji i Boris Jeljcin, potpisali su START-2, kojim je zabranjena upotreba raketa s više nuklearnih bojevih glava. Ali nakon raspada Sovjetskog saveza pojavio se novi problem. U tom trenutku svijet je dobio četiri nove nuklearne sile. Rusiju, Bjelorusiju, Ukrajinu, i Kazahstan. To su bile sovjetske republike u kojima je bilo stacionirano nuklearno oružje. Belorusija, Ukrajine, Kazahstan predali su svoje nuklearno oružje Rusiji, ali problemi sa sovjetskim nuklearnim arsenalom nisu prestali. Tvrdi se u američkim izvorima da koliko god je Amerika pokušavala čak što više, Amerika je išla na smanjivanje broja raketa i kod sebe i kod Sovjeta. Dakle, postignuti su određeni dogovori. Amerika je išla na to da je uložila i sredstva u kontrolu i zaštitu tih naprava u Rusiji, međutim još uvijek recimo postoji uvjerenje da je jedan dio urana, da je jedan dio tehnologije, da je jedan dio možda čak i raketa otišao iz Rusije, na razne strane da je prodan raznim grupama gdje možete imenovati i države, a možete imenovati i određene terorističke skupine ili naprosto manijakalne skupine koje imaju sredstava i koje to mogu kupiti. I to je nešto što je, ja mislim, od toga trenutka pa do danas stalan predmet straha i u svakome recimo događaju, prisjećate se onoga kada je u Njemačkoj bio pronađen uran, pa je bio na Baltiku pronađen uran. Sve su izvori u Poljskoj, uvijek su bili izvori iz Rusije, dakle iz ruskih arsenala, iz ruskih skladišta. Za relativno male svote novaca se do toga može doći i to predstavlja jednu opasnost koja je naravno pokazala da što su neki čak teoretičari, nostalgičari takozvani rekli, dok smo imali dvije nuklearne sile, imali smo tu ravnotežu nuklearnu, imali smo situaciju u kojoj se nuklearno oružje kontroliralo, gdje su nuklearne sile vodile računa da prijete nuklearnim oružjem, ali da ga ne upotrebe, gdje smo imali razvijene sisteme kontrole, danas je situacija drugčije. 14. svibnja 1948. David Ben Gurion proglasio stvaranje države Izrael. Novu državu odmah su priznali Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez. Sljedećeg dana britanska vlada objavila je da je njezin mandat u Palestini završio. Arapska legija i trupe Egipta, Sirije, Libanona i Iraka ušle su u prostor novostvorene države. I tako je počeo prvi izraelsko-arapski rat. Dok kraja svoje političke karijere, David Ben-Gurion strahovao je da će se ponoviti situacija iz 1948. Jednom svom savjetniku izjavio je ovo. Ne mogu spavati po noći. Ne mogu zaspati niti na sekundu. U srcu bojim se samo jedne stvari, kombiniranog napada svih arapskih vojski. Kako bi se osigurao opstanak Izraela njegovi premijeri izgradili su snažnu vojsku izraelske obrambene snage, koji su pobjedile u svim izraelsko-arapskim ratovima. Ali Ben-Gurionu to nije bilo dovoljno. Adner Cohen u knjizi Izraeli bomba piše. Bez pristupa tajnom arhivskom materijalu teško je reći kada je točno Ben-Gurion počeo razmišljati o nuklearnom oružju kao o praktičnoj opciji. Bio je fasciniran tom idejom od stvaranja države, ali tek je nakon što se 1955. vratio kao ministar obrane i nakon Eisenhowerovog plana Atomi za mir, postao uvjeren da je vrijeme da se krene u taj pothvat. Što su Einstein, Oppenheimer i Teller tri židova napravili za Sjedinjene države, to isto mogu napraviti znanstvenici u Izraelu za svoj narod. ben Gurionova odlučnost da pokrene nuklearni program bila je rezultat strateške intuicije i obsesivnog straha. Vjerovao je da Izrael treba nuklearno oružje kao osiguranje za slučaj kada se više neće moći nadmetati u trciju na oružanju s arapskim državama. Nuklearno oružje bilo je oružje koje bi se moglo upotrijebiti u krajnjoj nuždi, u teškoj vojnoj situaciji. Nuklearno oružje također bi moglo uvjeriti Arape da priznaju postojanje Izraela. Ben Gurion htio je nuklearno oružje. Kemičar Ernst David Bergman uputio ga u tajne nuklearnog oružja. A Šimon Perez pretvorio je taj san u stvarnost. Počelo se s francuskim nuklearnim reaktorom u Dimoni, a danas se smatra da Izrael ima od 100 do 200 nuklearnih bombi. To je dio takozvane Samsonove opcije. Ako mi budemo na rubu uništenja, s će biti uništeni i naši neprijatelji. Ali s izraelskim nuklearnim oružjem postoji jedna čudna stvar. Izrael nikad nije priznao posjedovanje tog oružja. Izraelci to na neki način pokrivaju formulom u kojoj kažu mi nećemo biti drugi u posjedovanju nuklearnog oružja na tome području, što praktički znači da je Izrael prvi u posjedovanju nuklearnog oružja. Međutim, otvoreno priznanje toga bi strahovito kompliciralo stvari. Ono već i tako komplicira stvari, jer se Iran čito vrijeme poziva na to, ako mogu Izraelci, možemo i mi. Dakle, ako idemo već na totalno negiranje i eliminiranje nuklearnog oružja, krenimo od Izraela, koji to ima, broje se već i bombe i projektili, dakle, tu je samo pitanje do kojih izvora dolazite. To je interesantno jer, naravno, Izrael niko ne može, obzirom da ne postoji izjava o tome, mi smo nuklearna sila, ne možete ga podvesti pod nuklearne države, dakle on je uvijek ispod te crte. Međutim, samim tim stvorila se jedna situacija u kojoj je bilo više kandidata u regiji, recimo Libija prije, patuje Egipat, patuje Sirija, patuje Saudijska Arabija i naravno Iran koji je dalje i Irak koji je nešto također pokušavao, ali ne onoliko koliko su to Amerikanci najavljivali uzimajući to kao pretekst za svoje vojno djelovanje. Dakle, postoji u tom nestabilnom području, postoji nekoliko zemalja koje se pozivaju stalno na Izraju koje kažu, ako već postoji taj pretekst, ako postoji zemlja koja je nuklearna, a ne možemo postići dogovor o denuklearizaciji totalnoj, onda i mi moramo isto tako ići na izgradnju tih programa. Godine 1975. u bazi vastrap južnoafričke vojske u pustinji Kalhari, počelo je bušenje dvije velike i duboke rupe. Jedna je rupa bila duboka 385, a druga 216 metara. Sovjetski i sateliti otklili su te radove i odmah su njima obavijestili Sjedinjene američke države, čije su obavještene službe potvrdile te radove. U Washington Postu objavljen je članak u kojemu je citiran anonimni visoki američki dužnostnik koji je izjavio da je američka vlada 99% sigurna da su to pripreme za test atomskog oružja. Na pritisak iz Moskoj i Washingtona vlada Južnoafričke republike odgodila je taj test. A onda se 1979. nad Indijskim oceanom pojavio veliki bljesak kojeg su snimili sateliti supersila. Mnogi su smatrali da je riječ o eksploziji Izraelsko-Južnoafričke atomske bombe. Skupina znanstvenika koje je okupio predsjednik Jimmy Carter nije mogla sa sigurnošću potvrditi da je riječ o pokusnoj eksploziji. Ubrzo je postalo jasno da vlada Južnoafričke republike ima najmanje sedam atomskih bombi. Postanje tog oružja nije službeno priznato sve do 1993. Kada je Južnoafrički predsjednik Frederick de Klerk priznao da Južna Afrika ima atomsko oružje. Ali tada je zapanio svijet izjevom da se Južnoafrička vlada svojevodno odrekla tog oružja i uništila ga. To se dogodilo po prvi za jedini put u povijesti. E, da, samo to se, razoružila se jedna druga Južna Afrika. Razoružila se Južna Afrika Mendele i Južna Afrika crnačkoga stanovništva. U vrijeme kada je taj program rađen, kada se vjerovalo da bi ga se moglo imati, on je bio namijenjen, naravno, prije svega, susjednim zemljama. Od nekoj opasnosti revolucionarnog djelovanja da li iz Zimbabvea, ili negdje drugdje, ali u svakom slučaju Južna Afrika je htjela pokazati da je ona sigurna i na taj način crna većina koja je pobjedila nije imala nikakve potrebe da svojoj, tako kažemo, crnoj braći pokazuje snagu nuklarnog oružja i s time je dakle, taj program relativno brzo napušten i to jest svakako jedan primjer međutim koji pokazuje da je to jedna druga Južna Afrika to je jedan drugi režim to je čak ako hoćete jedna druga rasa dakle nešto, nešto sasvim drugo što bi mogli reći da bi neka država od ovih današnjih nuklearnih ili koje stoje na pragu nuklearnog razvoja bile u stanju dobrovoljno se odreći toga. Mogli bi reći da je Libija, recimo, na neki način posustala u tome programu. Pitanje koliko, ali u svakom slučaju, ako je točno ono što je bilo objavljeno, onda je, recimo, Libija jedan bolji primjer. Na svijet nakon hladnog rata, barem kada je u pitanju nuklearno oružje, svoj veliki trag ostavio čovjek koji je sa 16 godina otišao iz indijskog grada Bopala u Pakistan. Roditelji su mu ostali u Indiji, troje njegove braće i sestra otišli su u Pakistan. je vlakom zajedno s nekim muslimanima iz Bopala. Tijekom vožnje maltretirali su ih hindusi, policajci i željezničari. Neki njegovi suputnici ostali su bez nakita i zlata, on je pak ostao bez olovke. Ipak, toga je putovanje obilježilo. U novoj domovini nastavio školovanje. William Langevich u ojseju za magazin Atlantic Monthly piše. Diplomirao je 1960. s 24 godine i postao je inspektor utega i mjera u Karačiju. Bio je to posao koji je mogao potrajati cijeli život, ali on je bio ambiciozan i osigurao je sredstva za nastavak školovanja u inozemstvu. 1961. dao je otkaz na poslu i odletio u zapadni Berlin kako bi studirao metalurgiju. Tečno je progovorio njemački. 1962. dok je bio na odmoru u Hagu, sreo je ženu koja će mu postati supruga. Pisao je kući razgrednicu i kada se htio raspitati koliko Maraka mora na nju nalijepiti, ona mu je ponudila odgovor. Njesino ime bilo je Heni. Nakon godine dana par se vratio u Nizozemsku. On se prebacio na sveučilište u Delftu kako bi nastavio studirati metalurgiju. Godine 1963. on i Hene oženili su se. Skromno muslimansko vinčanje obavljeno je u pakistanskom vereposlanstvu u Hagu. U Delftu je magistrirao, naučio tečno govoriti nizuzemski i stvorio je dobre kontakte. Tada se sa suprugom preselio u Belgiju, gdje je u Leuvenu na katoličkom sveučilištu upisao doktorat. Pa imao dvoje djece, kćerkice. On je izjavio da ne želi sina i da je dvoje djece u ovom prenapučenom svijetu dovoljno. Nije bio briljantan, ali bio marljiv i voljen. Doktorirao je 1972. i zaposlio se u savjetničkoj tvrtki FDO. William Langeviš piše. Mogao se lako zaposliti na sveučilištu, čeličani, tvornici zrakoplova, ali on je odabrao FDO. Ta se pak tvrtka specijalizirala za projektiranje strojeva zvanih ultracentrifuge, brzo okrećuće cijevi koje se koriste za odvajanje i koncentraciju određenih izotopa u plinovitom uranu kako bi se proizveo obogaćeni uran. FDO je radio za konzorci pod imenom Uran-Co, koje su osnovale vlade Velike Britanije, Nizozemske i Zapadne Njemačke. On je pak sagradio veliku tvornicu centrifugi u nizozemskom gradu Almelu na granici s Njemačkom u kojoj se obogaćivao uran za nuklearne centrale. Mladi par, on je bio ranim 30-im, udobno se smjesti u nizozemskoj, ali tada se u njihove živote umješala povijest. Godine 1971. izbio je rat između Indije i pakistana koji se tada dijelio na zapadni istočni. Pakistanska gizdava vojska, koja se hvalila da je od Britanaca naslijedila tradiciju i borbanost, u nekoliko kratkih bitaka poražena je. Na ponižavajućoj ceremoniji na stadionu Daki, pakistanska vojska potpisala je predaju. Istočni Pakistan postao je Bangladeš. U Pakistanu pao je vojni režim koji je doveo do tog rata okrutnim gušenjem pobune na istoku. Na vlasti došao civil Zulufikar Ali Buto, koji je prije kao ministar vanjskih poslova rekao glasovitu rečenicu Pakistanci će jesti travu, ali će imati atomsku bombu. I sada se našao novi posao za mladog doktora metalurgije. Godine 1976. Abdul Kadir Khan, kako je ime tom doktoru metalurgije, vratio se u Pakistan i počeo raditi na atomskoj bombi. Khan i njegovi ljudi dali su 28. svibnja 1998. svoju zemlji bombu. Ona je postala sedma po redu nuklearna sila. William Langevish piše Tok poslje podneva mala skupina pakistanaca povezanih s nuklearnim programom, uključujući i naravno Kana, okupila se u betonskom bunkeru u Čagaju, koji je gledao na planinu udaljenu 7 milja. Pakistan je kasnije objavio da je pet nuklearnih bombi bilo smještano u tunelu koji je završavao 300 metara ispod planinskog vrhunca. Službeni broj od pet bombi trebao je odgovarati broju bombi koje je testirala Indija. Bilo je tu i posebno izrađenje. Šeste bomba eksplodirala dva dana kasnije kako bi se nadnošila Indija. U 15.15. .15, tehnicar je pritisnao gumb govoreći Bog je velik. Na eksploziju se čekalo 35 sekundi. Tada se planina zaljuljala. Zapovjedno mjesto se potreslo. Kada se prašina slegnula, planina je promijenila boju u bijelo. Ljudi su čak u Kairu plesali od sreća na ulicama. kan je pozirao za fotografiju s planinom u pozadini. Ono što Kana odvaja od svih ljudi koji su radili na bombama je činjenica da je on atomske tajne, opremu, pa čak i radioaktivni materijal, prodavao zemljama poput Libije, Sjeverne Koreje i Irana. Kada je svijet saznao za to, pakistanski predsjednik Mušaraf nije ga kaznio. S Abdulom Kadirom Kanom svijet je postao još opasnije mjesto. Vidite, postoje neke analize koje kažu da je zapravo kan želio biti neka vrsta karizmatske osobe, da je njegovo uvjerenje da sve zemlje imaju pravo na posljedno nuklearnog oružja, da s obzirom je nemoguće zaustaviti, dakle nemoguće je doći do onog općeg i potpunog nuklearnog razoružanja što je tražio i pledirao Gorbačov, s obzirom da je to neostvarivo, to je imaginacija, onda je potrebno dati šansu svim zemljama koje žele doći do nuklearnog oružja. Dakle, treba razbiti taj monopol velikih sila, posebno naravno zapadnog svijeta, i treba omogućiti da se dođe u posjed nuklearnog oružja, jer će na taj način se tim oružjem ostvarivati ciljevi koje države žele. Da li kan misli da bi sa, tim, sa tom proliferacijom a, možda ponovno došli do neke velike racionalnosti koja je bila u vrijeme bipolarnih međunarodnih odnosa kad smo imali čvrstu kontrolu nuklearnog oružja ili zapravo njega uopće nije briga za to da li on jednostavno želi reći od Libije pa do Sjeverne Koreje ko god želi može sudjelovati u tome mi smo spremni pomoći. Mislim da je jedno krucijalno pitanje, međutim, ovo što ste rekli, u budućnosti možete očekivati takvih ljudi koji će biti nazvani vizionarima, koji će biti nazvani šarlatanima, koji će biti nazvani opasnim, eventualno kriminalcima koji će nešto tražiti, koji će biti svakako u kategoriji terorista. I to na neki način dovodi do toga da taj naš svijet postaje opasnije mjesto za življenje nego kada smo imali dva velika stoka nuklearnog oružja, prepunoga tih oružja, ali za koje smo znali da su ipak čvrsto pod kontrolom. 23. listopada 1983. sunce u Bejrutu izašlo u 5 sati 24 minute po lokalnom vremenu. Činilo se da će dan biti ugodan, možda čak i pretopao za kraj listopada. Američki marinci, pripadnici 24. amfibijske jedinice, stacionirani na Beirutskom međunarodnom aerodromu, bili su u punoj borbenoj opremi Vojarna je bila okružena iskopanim rovovima i pod ljikovom žicom, jer su marinci i njihove francuske i italijanske kolege iz međunarodnih snaga znali da su došli na jedno od najopasnijih mjesta na svijetu čuvati mir. Jedna od popularnih karikatura u Sjedinjenim američkim državama naglašavala je tu opasnost. Na toj karikaturi koju je nacrtao od Dwayne Powell, i koja je objavljena u Los Angeles Timesu i mnogim drugim dnevnicima, nacrata narednik marinaca koji pokazuje štapom na kartu Libanona i drži govor. Mapa Libanona je jedan veliki krater od ekspozije, a svojim marincima naredni govori. Ok, marinci. Suočeni smo s druzima i šiitskim muslimanima koje podržavaju Sirici u borbi protiv kršćanskih falangista. Druzi i šiiti podijeljeni su među sobom. Kršćani su također razjedinjeni. Izraelsko povlačenje ostavilo je prazninu koju ono što se naziva Libanonska vojska neće moći ispuniti. A uz to PLO se polako vraća puzajući. Nas nitko ne voli i, još jedna stvar, svemu ovome prethodilo je oko 2000 godina sukoba i prolijevanja krvi. Imate pitanja? Oko pola sedam na Varince će se obrušiti sva složenost libanonske politike sukoba. Oko pola šest, jedan je žuti Mercedesov kamion kružio po parkiralištu južno od zgrade Stožera Marinaca. Stražari su pratili taj kamion. Žuti Mercedes napravio krug po parkiralištu, a onda je krenuo prema aerodromskom terminalu. Sad vremena kasnije u izvještajima je zapisano da je bilo 6 sati i 22 minute, žuti se Mercedesu kamion vratio. Napravio je ponovo krug po parkiralištu, a onda je ubrzao i krenuo prema budljikovoj žici izgradi stožera Kamion kojeg je vozio samoubojica Hezbolaha i koji je bio pun eksploziva, zabio se u vojarnu marinaca. Poginuo je 241 američki vojnik. Drugi se samoubojica kamionom zabio u vojarnu francuskih mirovnih snaga. Poginulo je 58 padobranaca. Danas postoje obavještene službe koje tvrde da bi jednog dana samoubojica mogao voziti kamion u kojem bi bila atomska bomba. Ili barem takozvana prljava bomba napravljena od klasičnog eksploziva i omotana radioaktivnim materijalom. Govori profesor dr. Radovan Bukadinović s fakulteta političkih znanosti. I tu e, dolazimo zapravo do kraja možda čitave priče, naime, zahvaljujući tom razvoju nuklearnih tehnologija, zahvaljujući širenju tehnologija, zahvaljujući tome da imamo sve veći i veći broj zemalja koje žele te razne vrste nuklearnog oružja, a mislim da dolazimo u fazu kada je moguće reći da nema apsolutne zaštite od toga. S obzirom da je čitav niz pitanja u međunarodnoj zajednici, krenimo od ekonomskih pa rasnih, pa nacionalnih, pa teritorijalnih, još uvijek otvoren i neriješen, onda možemo reći da uvijek možete naći neke Ljude koji će biti nazvani da li borcima ili fanaticima, ali koji će biti spremni sudjelovati pa čak i umrijeti za jednu takvu ideju u kojoj onda može i nuklearno oružje biti korišteno uz naravno mnogobrojne i masovne žrtve. Poštovani slušatelji, slušali ste povješće tvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Dubroko Sidor. Emisiju snimio Danko Kuratić, a u redi i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.